Південне містечко зустріло ароматом кави та меду, криком чайок, різнобарвям та гамором ринку. Але головнішим, зрозуміло, було море. Воно знаходилося десь зовсім поруч, за кам'яним парапетом набережної, величезне, синьо-зелене. Усе закручено мілкими молочно-білими баранцями. На море мене вивозили, зазвичай, на респектабельні курорти з ультрамариновими басейнами та білими шезлонгами, в яких я за читала книжки. Це нове море. Пахло чимось особливим. Так, мабуть, високо вгорі пахнуть грозові хмари, а ще молочний коктейль. Мені хотілося одразу пірнути в нього, але спочатку вирішила десь оселитися, поки ще лишалися якісь гроші. Навмання завернула у вузьку вуличку, що була повита коричневими венами старого винограду, увійшла в перший ліпший двір. Він був увесь переплутаний мотузками та завішений простирадлами, купальниками й рушниками. Легкий вітерець відгорнув простирадло, і за ним відкрилася панорама із садом та кількома флігелями. Біля літньої кухні сиділа оглядна жінка похилого віку. Це була хазяйка. Звали її Марія Григорівна. Мабуть, я не справила на неї враження людини, яку можна пустити в хату. Вона сказала, що всі місця зайняті, і я тільки ліжко в невеличкому сараї. А мені було байдуже. Сарай був пречудовий. З дрібних дірочок у даху звисали золоті нитки сонячного світла, а в кутках сушилися духмяні оберемки різнотрая. До того ж. На ліжку лежала кубка свіжої, випраної до синєви постільної білизни. Марія Григорівна наказала одразу розплатитися та віддати паспорт. Гроші за п'ять днів я віддала. А з приводу паспорта збрехала, що він у батьків, які ось-ось мають приїхати. Ну все, владналося. Коли за хазяйкою зачинилися двері, я скинула себе одяг. Було досить жарко, мені кортіло чим швидше вийти до моря. Джинси мої мали жалюгідний вигляд. Тому, побачивши на столі ножиці, я відрізала їх трохи вище коліна. Вийшли шорти. До них, подертих, добре пасувала така сама вилиняла футболка. А більше в мене нічого не було. Якісь лахи, що дарували мені в місті хазяйка, Лишилися в антресолях, я їх не взяла. Грошею в мене вже було обмаль. Я взяла п'ятірку, а решту засунула під ковдру. Вискочила на подвір'я. Марія Григорівна кинула на мене скептичний погляд. Море було, як хміль. Після першого ж купання я сп'яніла. Здалося, що поринула у величезний басейн із шампанським. У голові шуміло, щоки палали. Я лягла на круглі камінці. Море шипіло і пінилося поблизу, як олія на пательні. Я хотіла їсти. Уперше. Пахлава медова, горішки, гарячі домашні манти – Почулося здалеку. Я розплющила очі. Берегом ішла смаглява жінка з плетеним кошиком. Я ще ніколи нічого не купувала на вулиці. Це вважалося негарним тоном. Я махнула рукою і засоромилася цього жесту. Вульгарно закликати літню жінку таким чином. Але вона швидко й охоче підійшла до мене, поставила перед самим носом кошика і відкинула білосніжний рушник. У мене перехопило віддих. Охайними кубками тут було складено справжнє багатство.